Jatetxea 2 Aizu, Barkatu, eh, esangoaldi galdi dazu etxe jatetxea non dagoen? Etxe berri? Bueno, errexea da aurkitzen baina zaila esplikatzen. Bueno, a ver. Bueno, ver. Hemen dik, aurrera segi eta letrero batzuk ikusiko dituzu. Mm -hmm. Azkoitiara, urretxura eta zumarra gara. Bai. Zumarra gara hartu eta berrogeita bat metrora etxeberri jartzen duen letreroa ikusiko duzu. Mm -hmm. Aldapatxo bat jetxi eta etxeberri hau egongo zara. Mm -hmm. Bertan dago jatetxea. Ya, hor marra gara joateko letreroa? Bai, bai, hori Tira, ezker ikasko, eh? Hor e, du bitarako aile gatzen nahi zen? Aile gatuko etzea, ba, bos minutu dira. eh? Bona, bueno, baina, bueno, ezker ikasko, eh? Bai, agur! <gülüyor>